Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestredet, klar til at optage endnu en omgang Q, &K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Kvartrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært, er jeg din guide på en tur gennem det, jeg plejer at kalde diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. I denne her udsendelse skal vi se på en mand, vi tidligere har beskæftiget os med her i programmet, nemlig Tv2's korrespondent i Israel, Jotam Confino. Eller rettere Tv2's tidligere mand på den post, for det er nu slut med Confino og Tv2. Det er så klart efter, at Tv2 i denne her uge meddelte, at Rasmus Tantholdt sendes til Israel i stedet for Confino. Der er ikke nogen, der bestrider Tantholts kvalifikationer, men burde Tv2 have slået mere ring om en mand? der er blevet udsat for uhørt chikane for bare at passe sit arbejde. Eller er det her historien om en uundgåelig skæbne for en journalist, hvis kampgen og offentlige skænderier med, havde jeg sagt, Gud og hver mand gik hen og blev hans største problem? Om det taler vi med confino selv, men vi taler også med journalisten Adam Holm, og med en mand, der nok kender TV2 bedre end de fleste, nemlig tidligere nyhedsdirektør der, Michael Dyrby. Og så skal vi i den grad hjem fra Mellemøsten, for i næste uge er det slut med Femina. I hvert fald Femina i den trygte udgave. Herefter er Alt for Damerne ene om damebladsmarkedet ude på bladstanderne. Hvad er der sket? Gik der for meget woke og feminisme i det blad? om hvilket man i gamle dage sagde, at det var skræddersydet til den jævne provinskvinde, damefrisøren over fra Vejle. Chefredaktørerne fra Femina og Alt for Damerne mødes her i programmet lidt senere. Og så er det blevet tid. Velkommen til min gæst, der i dag, og det er en hyppig, hun sidder her i dag, men jeg vil sige, det er ikke første gang, hun optræder i mediesamlingen langt fra, fordi du, Mette Grits, Dage, er i den grad en, der er i medierne også meget hyppigere end dine kolleger, ikke sandt? Det tror jeg er rigtigt, ja. Hvorfor er du det? Det er vel fordi, jeg bliver spurgt, og hvis man først bliver spurgt nogle gange, så har det jo sådan en selvforstærkende effekt, så er der flere, der får fokus på en, og så bliver man lige pludselig spurgt endnu flere gange. At der også... Business i det forstået på den måde, at når man er i medierne, og også i sammenhængen, der ikke er en professionel, så er der flere, der ringer til en. Jamen, det er der helt sikkert. Altså, øh, samtidig med, at jeg selvfølgelig kæmper for retfærdighed for klienter, så øh, driver jeg jo også en, en forretning. Så jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg selvfølgelig også tænker, at det øh, på den måde også kan give et eller andet. Og det er jo klart, du er jo som oftest i medierne øh, kvad din øh, rolle, og det skal være, at vi lige skal få det ind på plads. Du er øh, forsvarsadvokat, har øh, bestridt rollen som forsvarer for en række, sådan i en meget profilerede sager, vi kan vende tilbage til senere, hvad det er, hvad det er for nogen. Men så er du jo en også, i, i Mikkels sammenhæng, der bestemt intet har at gøre med det. Altså, kender du typen, tog du pludselig frem i her for, forleden, eller for nog, nog, no, noget tid siden, var det samme overvejelse, der lå bag det? Og det gjorde jeg egentlig, fordi jeg synes, det, var, det, det kunne være sjovt at være med. Jeg, jeg synes, det er et meget underholdende program, som jeg godt selv kan lide at se. Og da de så kontaktede mig og spurgte, hvilket de jo gjorde, fordi at jeg er, er blevet kendt kvæm mine straffesager... Ja. Jamen, så tænkte jeg, hvorfor ikke sige ja til det? Altså, hvad, hvad, jeg synes, det kunne være meget sjovt at være med, og ligesom så mange andre advokater, så har jeg et stort ego, og, og i øvrigt, det tror jeg er kendetegnende, for det, mange af dem, der medvirker, I kender det du selv, præcis, som lige det, det, det er ligesom der. mange journalister, der også har et lige stort præcis, ego, så takes one to no one. Og så tænkte jeg bare, jamen, altså, hvorfor skulle jeg egentlig sige nej til det, når jeg nu bliver spurgt? Så Men hør her, øh, jeg erkender blank, jeg har været med i... Øh, i kender du typen, men jeg står jo heller ikke i en retssal og forsvarer en mand, der er tiltalt for at have skåret en kvinde i småstykker. Altså, gør det ikke en forskel for, hvad man kan tillade sig at optræde i? Nej, det synes jeg ikke, det gør. Øh, altså, nu er det jo ikke sådan, at jeg optræder i hvert andet underholdningsprogram, der findes. Og, og jeg er jo, ligesom alle andre mennesker, er, har jeg jo også flere sider og flere facetter. Altså, jeg er den professionelle forsvarsadvokat, som kæmper min sag i retten, og jo også taler min sag i medierne, hvis jeg bliver spurgt. Men derudover er jeg også bare Mettegrit Stage, som er en privatperson, og som ikke har, har noget problem med at vise noget af den privatperson. Mm. Mange af de klienter, du repræsenterer, står jo i, undskyld mig, lort i halsen, til halsen. Øh, og derfor kommer du så ind i, i billedet. Men du har også selv prøvet at have problemer. Jeg antyder ikke, at de har været helt så slemme som dem, du repræsenterer. Øh, på ingen måde. Men du har dog haft problemer. Jeg husker en tror jeg, du vil give mig ret i, møgssag, du kæmpede med derude, nemlig da du begyndte at sende tophuger rundt til potentielle kunder ude omkring i, i varetægtsfængslerne. Hvad, hvad var det, der skete i den sag? Jamen det, der skete, det var, at øhm, i mit firma og også i nogle, af, nogle enkelte andre advokatfirmaer, og nogle af de mere profilerede forsvarsadvokater, der havde vi noget merchandise. Det var blandt andet de her meget omtalte huer, hvor der så stod, på mine huer stod der jo ikke overraskende stage, og øh, hvis man var klient hos mig, når jeg så kom ned og besøgte min klient i arresten, eller en af mine medarbejdere gjorde, jamen, så havde vi som ofte sådan en hu med til klienten. Og, øh, og hvis vi kan lade det blive mellem mig og dig og lytterne, så kan vi måske godt afsløre her, at du faktisk også sendte en til mig i sin tid. Jeg sendte også en til dig i sin tid, men det var jo mest som en, <laughs> en morsomhed. Ikke? Ja. Nu var du jo også sådan lidt halvkriminell Ja, det er dengang. det. det, er ja. det. Øhm, men, men, men altså, øhm, og så havde vi jo også andet merchandise, som man sikkert også har hos kammeradvokaten og de store, øh, i går så en fin advokatfirma, Kuglepinde og hvad ved jeg. Men, men lige pludselig blev jeg kontaktet af 24-7, som fortalte mig, at nu kørte de altså en historie, som nærmest skulle tage øh, en hel uge omkring det her med forsvarsadvokater, der delte merchandise ud. Og så sad de op i Endermark fængsel over i Horsens, hvor de i to dage interviewede øh, nogle klienter deroppe øh, og... Og de klienter, de gav udtryk for, at det nærmest flød med merchandise oppe i fængslet. Jeg vil sige, at det var dog noget overdrevet, men selvfølgelig har der været nogen hurt op. Øhm, og så spurgte 24-7, om jeg ville ud og kommentere på det. Øh, og det ville jeg gerne, fordi jeg synes ikke, jeg havde gjort noget forkert øh, at være advokat af et liberalt erhverv. Jeg har kun delt hur ud til mine egne klienter, og et par år tidligere var det faktisk blevet godkendt af advokatnævnet, som ligesom er, er det nævn, der holder øje med, at advokater ikke træder ved siden af. De havde sagt, at det er OK markedsføring. Så jeg tænkte, den her, den kan jeg da sagtens gå ud og forsvare og, og ridde stormen af. Og du blev klogere. Det kunne jeg så ikke. Jeg blev meget klogere. Jeg kan huske, jeg var, jeg var med i News Co. Jeg har aldrig set programmet før. Jeg var med i studiet for Aarhus, og så tonede det så frem på skærmen. Janne Petersen og en studie mere, og så tre af, af de her uh, eksperter, eller hvad man skal kalde dem. Og en af dem var Hans Engel, og han, han savede fuldstændig ben over på mig. Jeg sad der i, i studiet i Aarhus med mit, uh, mit brev fra advokatnævnet hvor der stod det var i orden og, og viftede med det. Og de var bare fuldstændig ligeglade, det var, det var en helt forfærdelig oplevelse. Men hvad lærte det dig, at, at en ting er, at regler og bestemmelser og noget andet er dø en dømmekraft, men ja. også de skal have på plads? Ja, lige præcis. Og det lærte mig jo også, hvilken utrolig magt medierne har, fordi forud for at 24-7 tog den her sag op, der havde der ikke været noget problem øh, overhovedet. Men da de først valgte at vinkle den på den her måde, så synes herre og fru Danmark øh, og alle politikere og alle fremtrædende personligheder jo, at jeg var et helt forfærdeligt menneske. Så, så det lærte mig, at medierne de har en kæmpe magt. Men det lærte mig også, at, øh, at man selvfølgelig lige, når man har sådan et arbejde som mig, lige skal tænke sig om en ekstra gang. Hvad kan konsekvensen blive, altså, jeg, jeg kan ikke helt forstå, om du egentlig synes, at det, det var en urimelig øh, tur, du fik der, eller, eller hvad det var? Det synes jeg, da jeg stod i det. Der synes jeg, det var helt vildt synd for mig, og det var helt vildt urimeligt. Men her bagefter, der kan jeg nok... Øh, Bedre og sådan i bagklodskabens klarlys godt se, at måske var det egentlig ikke skidesmart. Og jeg stoppede jo også med det lige så snart, at sagen den kom op. Jeg, jeg tjekkede lige op på hos en, jeg kender, som sidder sådan et sted der og spurgte, er der stadig merchandise derude? Og det siger vedkommende, at det er der ikke. Nej. Æ, til gengæld er den nye ting angiveligt blevet, at hvis øh, forsvarsadvokater leverer cigaretter ud til fængslerne, er det noget, du kender noget til? Det kan jeg i hvert fald sige, at det ikke er rigtigt, fordi at man må ikke have noget som helst med ind til sine klienter længere det, det, som den her sag med mig og mine huer er afstedkommet, det er der simpelthen kommet en paragraf i retsplejeloven. Så man siger, at jeg har fået min egen paragraf, det er jo også noget i sig selv, ja, ja. Øh, som siger, at hvis man er beskikket i en sag for en klient, så må man ikke give klienten nogle gaver, og det er altså med, med merchandise eller gaver i øvrigt. Så det vil sige, at man må ikke give klienten en kuglepen, hvor der står stageadvokatfirma, og man må heller ikke give klienten en pakke cigaretter, så, så den der, den kan jeg Så der er ikke nogen, der pulser på stagesigaretter Nej, ude på gårdturerne? det, det er der ikke. Det er der ikke. Det er, du sikker på? det er jeg fuldstændig okay. sikker på, fordi man kan, slet ikke, altså man kan slet ikke få det med ind i arresten, så det giver simpelthen sig selv. Lad os prøve at tale lidt om, om, om de sager, du har, for det er jo også nogen, der bringer dig i medierne, og der er det jo i din, din, din, din faglige øh, kunde og hvem du er som, som advokat. Du har været forskningsadvokat i den jo, måske en af de mest omtalte kriminelle sager nogensinde i Danmark, nemlig mia øh, i Aalborg, der endte med, at din klient øh, blev dømt. Nu sagen er sagen anket, og du, som jeg forstår det, skal du også repræsentere øh, vedkommende i, i landsretten, ikke Ja, sant? det er rigtigt. Og hvornår kører den sag? Den kører i maj. Og hvad forventer du af, tror du, bliver lige så stort der? Og jeg tror ikke, det bliver nærmest så stort som i byretten, hvor det jo er helt vanvittigt. Jeg har aldrig været med til noget lignende. Øhm, det gør det ikke dels, fordi det er en ankesag, og ankesager har aldrig den samme interesse hos pressen og i offentligheden, som, som når sagen kører i byretten. Og dernæst så skal den køre samtidig med øh, kursørsagen. Øhm, og øh, der tænker jeg, at det er den, der vil øh, trække al opmærksomheden, eller i hvert fald største delen af opmærksomheden. Og er det sådan en sag, kursørsagen og det lyder lidt morbid når jeg siger det, som du gerne ville have haft. Ej. Vil man gerne have de store sager? Det er en anden måde at spørge på. Man vil gerne have de store sager. Altså, der er jo en faglig udfordring i at have de store sager. Og det var også derfor, at jeg synes, det var fagligt interessant at få så frygteligt tragisk en sag som Mia-sagen. Ja. Det godt lyder sådan lidt upassende, når man siger, at det var interessant, men det er jo, når jeg anskuer det sådan med forsvarsadvokatbriller, men jeg har det egentlig fint med, at jeg ikke er blevet tilbudt øh, den såkaldte korsør-sag, fordi man kan også godt gå lidt sukkerkold i at have to sager, af den karakter, som, som minder så meget om hinanden øh, på mange punkter. Så derfor passer det mig egentlig fint, at det er, at det er noget, en dygtig kollega tager sig af. Mia-sagen fyldt meget, men jeg tager godt øh, gætte på, øh, men ved sikkerhed, at øh, den sag, du lige har fået ind af døren, kommer til at fylde. Ja, næsten lige så meget, fordi for en uge siden fik du en opbringning, ikke også med Grystage? Ja, det gjorde jeg øh, i den meget omtalte sag med en kvinde, Hanne Witt, der blev dræbt for 34 år siden. Øh, der har jeg fået en forspørgsel, om jeg kunne være interesseret i at tage sagen. Det er meget normalt, når der er nogen, der sidder i varteksfængslet, at deres familie, øh, pårørende venner sådan lige stikker en føler ud. Øhm, og så gik der nogle dage, fik jeg en henvendelse fra klienten øh, på, om jeg vil tage sagen, og det har jeg jo sagt ja til. Og hvem var det, der ringede? for at tage os med. Jamen altså, det var familien til, øh, til, til min klient. Hans, hans kone, eller? Ej, det er jeg helst ikke nærmere ind på, men øh, lad os sige, at det, det var tætte familiemedlemmer, som jo øh, var interesserede i at, at hjælpe ham med at finde det, de tænker kunne være en god advokat. Og som sagt, så er det en helt sædvanlig fremgangsmåde, at man bliver kontaktet af familien, der sådan stikker en føler ud. Men det er jo altid den enkelte sigtede, der skal vælge sin advokat. Ja. Det duer jo ikke, at, at familien har et bestemt ønske, hvis den sigter. Og, og hvad sker der så nu? Okay. Nu skal du så møde manden der, som manden fra Randers, som, som han er kendt som. Ja, altså, så sker der det samme, som der gør i alle mine sager. Jeg får en klient, der var og så skal man jo på et tidspunkt ind og, og hilse på sin klient og have en drøftelse om sagen. Så man kan sige, at der er ikke nogen forskel på, hvordan man griber sådan en sag an i forhold til, hvordan man griber en sag om indbrydan, hvis klienten sad i Men hvad tænker du, når du får sådan oprænding? Altså, du har jo selvfølgelig, som alle andre danskere gået fra, læst om sagen, ved, at den er historisk i den forstand, at der er noget DNA-materiale indover fra et angiveligt familiemedlem, osv. Og, og så videre, så videre. Tænker du, at det her er noget helt specielt, eller er det bare endnu en øh, i rækken af Sager, man har prøvet. Ej, jeg må sige, jeg synes, at det er umiddelbart at ud fra det, jeg har læst i medierne, så virker det som en sag, som er, er noget specielt, og så fra et fagligt synspunkt, så synes jeg da også, det lyder interessant det her med, at, at det pludselig er et DNA-hit, der bunger op efter så mange år, og den her udvikling, som, som DNA er gået igennem. Så derfor tænker jeg at det er en sag, som jeg øh, gerne vil påtage mig. Når nu, nu du påtager den sag så kan du godt forvente, at der er rigtig mange, der synes, at du er noget, katten har slæbt ind, fordi man skal ikke forsvare folk, som har slået andre ihjel, vil nogen sige. Jamen, der må jeg bare sige, det er at være vant til. Altså, det er egentlig ikke kun, når jeg har drabsager, men det er også, da jeg tidernes morgen havde pigen, eller hvis jeg har sager om terrorisme eller lignende, jamen, så er der mange mennesker, der synes, at jeg er et helt forfærdeligt menneske, og ligesom sætter lighedstegn mellem mig og min klient, og den kriminalitet, klienten er sigtet for. Og efterhånden, så prægter det egentlig af på mig at få alle de her grimme beskeder. Tror du på, at dem, du forsvarer, er uskyldige? Det forholder mig egentlig ikke til. Altså, jeg kan, jeg kan ikke bruge min egen vurdering eller opfattelse af, om de er skyldige eller uskyldige til noget. Jeg forholder mig til det, klienten siger til mig. Så hvis en klient siger til mig, at jeg vil til den her sag, jeg vil gøre gældende jeg er uskyldig, så pakker jeg egentlig alle mulige andre tanker og følelser til side, og så er det det, jeg arbejder ud fra. Det er det, man gør, hvis man er professionelt forsvarer. Har du prøvet at være inde og forsvare en mand eller en kvinde for den sags skyld, om hvem du har vidst, at øh, vedkommende var skyldige, jeg havde gjort det, som øh, han eller hun var tiltalt for? Jeg kan jo nogle gange i hvert fald have min formodning om, hvad der er foregået i det øjeblik, jeg læser sagen. Men øh, det kan godt være, at det, det lyder mærkeligt og måske sådan lidt usandsynligt, men det er bare sådan, det er. Det pakker man simpelthen væk. Den der tanke kan du ikke bruge til noget som helst. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy them. Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bam der ja, har du fuldt øh, begivenhederne omkring TV2 og Mellemøsten, mere specifikt TV2 og deres korrespondent i Mellemøsten her de seneste dage? Altså, det har nærmest ikke været muligt at undgå det, fordi det har jo fyldt utrolig meget medierne. Og hvad tænker du om, at øh, nu er det slut med Jotam, Konfino og ind med Rasmus Tandholdt. Jamen, øh, ikke et ondt ord om Tandholt, men, men jeg synes faktisk, det er lidt trist. Øh, jeg synes da også, at øh, det havde klædt måske ikke kun TV2, men i det hele taget sådan alle journalister og støtte op omkring Jotam, øh, så derfor synes jeg som sagt, at det er lidt trist. Men hvis jeg kigger på det med øh, TV2-briller og arbejdsgiverbriller og brandingbriller, så øh, synes jeg, at det er et meget fiffigt øh, stunt TV2, der har lavet. Hvorfor Fiffit. Fordi det er da... Nu ved vi jo ikke, hvad der er den reelle baggrund for det, men hvis vi nu antager at den reelle baggrund ikke så meget er, at man skal have tandholdt og ned og, og droslet ned i forhold til freelancere, men den reelle baggrund, det er, at man gerne vil af med Jotam, så er der en meget elegant måde at gøre det på, fordi TV2 kunne jo ikke gå ud og sige, vi skal af med ham, fordi der er simpelthen bare for meget besvær med ham. Øhm jo, Tom confino, uh, mister her, der og alle vegne. Du er også med i det her program uh, fra, uh, fra Israel, og tak, tak for det. Uh, du har lige hørt de uh, Gristages uh, analyse af TV2's dispositioner. og jeg har en formodning om, at du ikke er helt uh, uenig. Nej, og først og fremmest tak, med øh, for din pæne ord, og jeg synes, at du rammer hovedet på sømmet her fuldstændig. Altså, jeg har selvfølgelig nogle ting at tilføje, men, men i store træk, så er det jo også lige præcis det, som jeg ser. Altså, det er et, som du også kalder det, et stunt. Øh, og grunden til, at jeg siger det, er jo også, som jeg også har fået skitteret øh, i de forskellige medier, jeg har udtalt mig til. Øh, jeg har, har skitseret forløbet her, og det er forløbet, som jeg bider mærke i. Fordi det er ikke som sådan... Det er, at Rasmus bliver Mellemøsgaard den, men det er, at det bliver truffet, en beslutning, der bliver truffet på meget, meget kort tid. Og enhver, som har med medier at gøre, enhver, der er redaktør eller journalist, ved, at man træffer ikke så stor en beslutning på en 4 fem dage. Men hør lige her, øh, Jotam, altså du er freelancer. Du ved, at det er en del af gamet, at øh, hvis man er freelancer, så er man sådan en, der bliver ringet til, hvis kommer brænder i det øjeblik, man har en... En fast, der kan træde ind, så er det vedkommende, der får den. Har du ikke været lidt for meget ude med offerhistorien her, og burde du ikke måske skrue lidt ned for den? Det synes jeg egentlig ikke, og det synes jeg ikke, fordi de, som sagt, jeg, jeg, jeg bider mærke i, hvad, hvad der er sket her de sidste par dage, og jeg bider mærke i, hvad der er for nogle meldinger, jeg har fået, og ja, selvfølgelig på papiret, så kan... TV 2 fra den ene dag til den anden smider mig på porten, det står der sådan set også i min kontrakt, altså med en dags varsel, så juridisk har de jo ikke gjort noget forkert, men jeg synes jo, at jeg byder mærke i, at jeg er gået fra at blive brugt fra morgen til aften i tre måneder i træk til, fra den ene dag til den anden mere eller mindre, at være smidt på porten. Og jeg ved jo, at der ligger nogle, nogle ting til grund for det her. Altså, det er jo ikke fordi, at der ikke har været nogen, noget ballade for dem omkring mig, der har der været i forbindelse med nogle kampagner om at få mig af skærmen, og så har der også været, at jeg selvfølgelig har selvfølgelig at TV2 ikke har været glad for, på trods af, at de har sagt, at jeg er herre i eget hus, så jeg må selvfølgelig gøre, hvad jeg vil. Men som sagt, jeg byder mærket i, at i onsdags får jeg at vide, at jeg skal stå klar mandag til at overtage for Rasmus, og han tager hjem igen, og så skal de trække på mig igen. Mandag er jeg mere eller mindre fyret. Altså, det, det, det lugter langt væk. Der er et eller andet her, som ikke hænger sammen. Men, men, Der er også nogle forklaringer. Ja. Nu, nu, bare lige for at gøre gør, gør det her øh, lidt kort. Lad os lige prøve at, at opsummere. Hvis, hvis du skal vurdere, hvad er så grunden til, at du ikke længere skal bruges af TV2. Bare helt, Jamen, jeg kort. Tror, at... ja, helt kort. Jeg tror, at der har været et kæmpe problem for dem, at de er blevet bombarderet med e-mails fra sure mennesker, som ikke gider at se en sionister og en israeler på skærmen, og så, at jeg også har været ude i nogle slagsmål i de sidste par måneder, fordi jeg er blevet angrebet fra højre og venstre. Og jeg tror, det er det, der reelt er grunden til det. Adam Holm, du er også med i studiet. Du er journalist. Jeg nævner også, at du har en jødisk baggrund. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg gør det, men, men der er sikkert dem, der vil sige, hvis jeg ikke gør det, så har jeg begået en eller anden stor fejl. Men det, og det har du. Hvad, hvad, tænker du om, hvad tænker du om den her sag? Jamen, altså, indtil videre må jeg melde mig ind i, i koret. Altså, det med Grits sagde, er ord til anden. Det, jeg kan tilslutte mig. Så i den forstand er det jo, er det jo en opbakning til Jotams udlægning. Altså, jeg kender jo, Absolut ikke noget til forretningsgangen på TV2, men jeg synes jo, som Jotam, at det virker påfaldende. Øh, og han har været delvis at his own fault, for at nu sige det på, på nydansk, øh, involveret i, i øh, nogle hisse slagsmål. Jeg vil have sagt, hvis Jotam havde skrevet til mig, træk for det der, fokuserer på formidlingen, men jeg kan godt forstå, at Jotam har haft behov for at tage til genmæld, fordi nogle af de angreb der er kommet især i krigens begyndelse har været så insinuerende og grove og er gået på Jotams israelske far og dermed Jotams mere eller mindre jødiske tilknytningsforhold så jeg synes at det er reelt og gendrivet det. altså det kan ikke være sådan at man ikke må have lov til at have en bestemt øh, religiøs eller etnisk baggrund, når man rapporterer for Mellemøsten. Og jeg må sige, og det skal være det afsluttende i, i første instans, at jeg synes faktisk, at Jotam har formidlet meget savligt og bredt. Øh, altså, jeg kan ikke erindre mig noget, jeg vil sige, hvis man havde den kritiske brille på, af her, der taler om sionistisk propaganda. Så øh, fagligt, savligt betragtet, synes jeg, Jo Tam øh, har, øh, har løst sin opgave fuldstændig upåklageligt. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft øh, en repræsentant fra TV2 med her i øh, programmet i dag, men det har man ikke ønsket. Øh, til gengæld har Jakob Wissing, der er udenlandschef, eller udenlandschef på TV2, sagt, at øh, den her beslutning om at sende tandhold ned og ikke længere at bruge Jotam øh, hænger sammen med, at man bare fra TV2's side har valgt at fokusere alle kræfter på, at der skal en mellemøstkorrespondent som TV2 i forvejen har i butikken ned til Israel. Michael Dyrby, du kender TV2 bedre end de fleste, skulle jeg mene. Og i modsætning til Adam Holm, så har du også indsigt i det, han tror, han kaldte forretningsgangene på TV2. Forstår du, at TV2 har disponeret, som de har? Ja, nu, nu sidder jeg her jo som øh, en, en, en, en betragter udefra. Jeg ved jo ikke helt præcis, hvad der er foregået på TV2, men jeg har selvfølgelig min formodninger om det. Blandt andet, fordi jeg har siddet som udlandschef i fem år på TV2. Og grundlæggende så vil man på en stor nyhedsorganisation som TV2, det gælder også DR og sikkert også andre, men det er de to, der primært har mange korrespondenter. Der vil man allerhelst have sine egne faste korrespondenter på konfliktstederne. Det har man så valgt ikke at have på TV2. TV2 havde tidligere Steffen Jensen og tidligere igen andre fastplacerede havde opprioriteret Israel og Mellemøsten er ret betydeligt. Vi brugt mange penge på det. Det er ret dyrt at have en operation i Israel, men det valgte, valg, valgte vi at gøre dengang. Og det har man så droslet ned af, fordi der har været konfliktzoner andre steder, som man så har sat Rasmus Tandholdt ind i. Det er sådan punkt et. Ja, han er, er sådan en mand, man smider ud med faldskærm, hvor, ja, det, det, hvor det nu ja, brænder. Ja, eller man placerer ham et sted i en lang periode. Vi opfandt på et tidspunkt et, et kontor i Kabul, da Afghanistan var stor, der havde vi et kontor der i en to-tre år. Det samme har man gjort i Ukraine. Ikke? Altså, han, han er sådan en, man kan sætte ind og i steder, ja. På samme måde. Og, og det er bare for at sige, punkt et, man ønsker at have sin egne. Man har så haft Jotam confino som freelancer, som man har mange andre steder også, og, og jeg, jeg kan ikke bedømme, og vil ikke bedømme, Jotams øh, journalistiske virke, for jeg har ikke set nok til at sådan kan sige det så fuldstændig muernalt fast, som, som Adam siger her. Men når det så er sagt, når man har en freelancer, og man giver ham den røde mikrofon, som TV2 har gjort, så følger der også nogle ting med. Øh, så er man en TV2-mand. Og hvad betyder det? Det betyder, at så arbejder du sådan set under de retningslinjer, både journalistisk, men også etisk, som TV2 har for sine korrespondenter. Og i det her tilfælde, der tror jeg, at TV2 lidt har blandet tingene sammen. Man har sagt, at vi har en freelancer, øh, og så, når kritikken kommer, han er sin egen, så han må selvfølgelig gøre, hvad han vil. Jeg, man burde have sagt på et meget tidligt tidspunkt, Jotam Confino, hvis du er, er, er freelancer hos os, og vi bruger dig så meget, så kan du ikke samtidig også øh, være på et øh, korstog på de sociale medier. Øh, det duer ikke, at du øh, er efter alle vores seere og vores brugere. Jeg forstår fuldstændigt behovet for at slå tilbage over for den kampagne, kan man kalde det, men han har været udsat for voldsomme ting. Præcis. Og det burde nogen have bygget en ringvold omkring. TV2 burde have bygget en ringvold omkring ham også på et tidspunkt. Til gengæld skulle Jotam Konfino have sagt til dem, okay, så er jeg ikke ude på de sociale medier og kæmper. Vi laver altså en aftale om, at vi sørger for at dække dig af. Øh, til gengæld skal du ikke forfølge det hele selv. Og det, der, der har det bare stået på for længe. Confino, efter hvad jeg læser, har fået en skriftlig mail, det er jo selvfølgelig en mail, øh, fra, fra, fra TV2's udlandschef om, at det er ikke så godt, at han er så meget derude. Og der skulle man bare være i karakterer som ledelse og sagt, det duer ikke. Du skal stoppe. Vi kan ikke have det rendende rundt, inden... og så jagte folk med en jur, jeg anklager. Jeg forstår fuldstændig behovet, men det duer ikke. Inden jeg nu spørger uh, Konfino, og det vil jeg selvfølgelig gøre, hvorfor han ikke bare lød være med at og tage de der kampe ud på de sociale medier, så, så vil jeg bare lige spørge dig, uh, Dyrby, som tidligere uh, chef på TV2. Kunne du ikke også godt omvendt se det argument, der gik på, at netop fordi beskyldningerne har været sådan en karakter, som de har været mod Jotam Konfino, at så var der måske et ekstra behov for, at TV2 sagde, okay, så lad, lad vi det fare, at han er en ild og natur, der fejder der ude på de sociale medier. Vi har behov for at sende det her signal om, at vi selvfølgelig ikke accepterer den slags øh, udfald mod vores korrespondenter, og derfor har vi nu placeret i Israel både Tantholdt og Konfino. Jo, det er jeg da tro, de har tænkt. Øhm, men det er jo det, der rammer min nakken nu, at man ikke i tide har lavet helt klare aftaler på, hvad, hvad kan man og hvad kan man ikke, når man er i TV2's arbejde. Fordi det, der er afgørende, det er seerne, brugerne, hvem det er, der modtager Jotam Confinus indhold til TV2, ser ikke den der skælden mellem freelancer og en fast ansat. Det er en medarbejder, som leverer, som er journalist, og som på TV2's vegne dækker det. Og derfor så er man også nødt til at få ham ind under de retningslinjer, de etiske retningslinjer, som man har på TV2. Men, men det, som serierne som måske registrerer andre serier i Adam Holm, kunne være, at TV2, da de antisemitiske angreb blev meget massive mod Jotam Konfino, ikke havde tilstrækkelig is i maven, eller hvad? Eller er det, at der ord i munden? <laughs> det er det jo, men nu må du sige, hvis du ikke er enig. Nej, det, du lægger mig ordene i munden. Altså... Jeg... <laughs> Jeg synes faktisk, at Michael siger det meget godt. Altså øh, som opdragsgiver, som, øh, som øh, Arbejdsplads burde TV2 øh, på et tidligere tidspunkt have grebet ind. Det er selvfølgelig nemt at være bagklog, men den ringvold, Michael taler om, synes jeg er, er meget rigtig. Og sige, prøv at høre, vi har konfinus, eller Jotams ryg, fuldstændig og og vi vil ikke lade det fare. Øh, øh, eller altså, vi vil øh, tage til i forhold til de øh, injuerende udsagn, der kommer om hans baggrund og, og hvordan hans grund skal på en måde øh, influere på hans øh, faglige formidling. Der, der burde man have sagt, prøv at høre, vi stoler på den her mand. Han er vores, han er ansat indtil videre, eller han er ansat under de konditioner, man er ansat på, øh, og, og vi har intet at udsætte på ham. Og så øh, havde man sagt, jo, tage prøver vi tager den for dig. Du, øh, du kører med journalistikken. Øh, det, det, igen, det er meget, meget nemt at, at sidde med det kølige overblik øh, trukket lidt tilbage, men, men jeg synes, der er begået en... En professionel fodfejl fra TV2-side, det er i hvert fald sådan, jeg, jeg tænker jo mere som Jotam, fordi jeg også er manden på gulvet, og man har behov for den rygdækning meget tydeligt. Men er der ikke også Jotam, og nu lader den lige gå ned til dig, Israel, er der ikke også begået, og mere end en fodfejl fra din side, men en kapitalbrøller i den forstand, at du ikke lod alle de kampe, du kunne tage fare? og koncentrerede dig om det, du faktisk er rimelig dygtig til, nemlig at analysere situationen nede i Mellemøsten? Jo, absolut. Og jeg har heller ikke på noget tidspunkt altså, påstået, at jeg er fejlfri. Jeg har også sagt, at det var meget, meget overvældende at gå fra at være øh, relativt ukendt, eller helt ukendt, til lige pludselig at være øh, TV2s ansigt på en krig, hvor man så skal, både skal rende rundt under raketter og sirener, og jeg ved ikke hvad, arbejde fra morgen til aften, og samtidig skulle have en, en hets af folk, der gerne vil slå ind ihjel. Jeg skulle da 100% have, have, lavet, have ignoreret det, øh, men jeg var, ikke, øh, jeg var ikke den opgave moden på det tidspunkt, fordi jeg ikke har prøvet det før. Jeg har også sagt, at Martin Krasnik for eksempel havde rådet mig til fuldstændig at stoppe. Men jeg synes, det var meget overvældende, jeg synes, det var meget grænseoverskridende, og det, som jeg egentlig så, det var, at der var ikke nogen, der bakkede mig op. Så hvis jeg ikke selv var ude og sige noget, jamen, så ville de her anklager bare hænge i luften, som om, at de var sande, og det ville jeg ikke finde mig i. Jeg vil så også lige sige, at Dyrby har fuldstændig ret. Og apropos køligt overblik, Adam, øh, de har ikke haft køligt overblik. Jeg tror faktisk, det eneste, jeg havde på det tidspunkt, det var køligt overblik omkring situationen mellem mig og TV2. Der var alle mulige andre ting, der sejlede. Men jeg efterspurgt fra startet, det har jeg, synes, jeg hele tiden gjort... Kan vi ikke sige, at jeg er en af jeres? Altså, jeg forstår ikke den her øh, armsudrækning, I har til mig, hvor I vil meget, meget gerne gøre brug af mit arbejde halv så meget som muligt, men I skal helst ikke nyde noget af, at jeg skal, at jeg skal kaldes jeres. Men det kunne jo hænge, det, sammen, jeg... det kunne hænge sammen med, at du larmer, som du larmer. Det gjorde jeg ikke på det tidspunkt. Det var helt fra start. Jeg var meget, meget klar. Det var jeg også inden krigen. Jeg var sådan, kan vi ikke bare sige, at jeg er TV2-journalist? Prøv at høre, jeg er mere på end de fleste af jeres faste korrespondenter. Jeg forstår ikke det her underlige spil, fordi det var jeg før. Der var jeg på et tidspunkt, hvor jeg gik, gik ind som TV2-journalist, og det ændrer sig så lige pludselig inden men, krigen. Skal ligesom men Jota, må jeg ikke prøve at spørge dig? Du har fået to mails fra TV2's udlandschef, som er din opdragsgiver, som begge gange har opfordret dig til at lade være med at agere så hæftigt på de sociale medier. Hvad har det gjort af indtryk at få dem? Det har der gjort indtryk, og som jeg også har sagt, altså jeg har øh, taget øh, 1% af de, af de øh, kampe, jeg kunne, og det gør, at I tænker, nå, okay, du har alligevel taget mange. Ja, der er også mange, jeg, rigtig, rigtig mange, jeg ikke har taget. Det er med på. Og jeg kunne godt, jeg kunne sagtens have Men du, have, har, ikke, været, du men... har ikke taget de mails som, okay, TV2 synes ikke, det er en fed idé, at jeg agerer på den 1% af de mange henvendelser jeg har fået, øhm, men alligevel så fortsætter jeg. Og det, det er jo ikke sådan, ja. du omtalte det som en situation for noget tid siden. Det er jo så sent, som for nogle dage siden kunne man opleve mm. dig og no to medarbejdere fra TV2. Det var så heller ikke så smart fra deres side. I sådan en offentlig diskussion om tingene, øhm, og for udenforstående var det sådan ja, de let og uforstående. De to medarbejdere, du taler om her, det er Cecilie Bæk, en, en ja. højprofileret studieverter, og Abdel, der yes, sidder også i, vært. Også, også vært. Æ, og, og, men svært at følge med i for udenforstående, men man kunne bare som... Man ser det bare og tænker, okay, et eller andet ballade er der åbenbart. Og der må jeg sige, at det kan TV2's udlandschef, nyhedschef, nyhedsdirektør selvfølgelig ikke sidde og se på, at, at det hele er i oprør, og at det fortsætter. Selvom udlandschefen Jakob Wissing to gange har sagt til Jotam, fald nu lidt ned, lad være med at være så aggressiv. Fordi hvis du dækker Mellemøsten, så ved man bare én ting det er, der kommer klager. Og, og, og, og det kommer fra den ene side, og det kommer fra den anden side, og som jeg har sagt sådan lidt, da Steffen Jensen og jeg selv var udlandschef, og Steffen var når han var hjemme, så, så jokede vi det jo sådan lidt, når folk klagede og ringede ind, det var først, det gik amok på sociale medier, og sige, okay, den demonstration, du har anmeldt, kan du ikke lige fortælle hver dag og hvilken tid, der for så kan vi lige koordinere den demonstration, der kommer fra den anden side. Fordi der var altid ballade. Men må ikke, altså bare i forlængelse af det, Michael Dyrby siger her, så kunne jeg også godt tænke mig at få stillet min nysgerrighed, Jo Tom. Altså, du har fået de der to skriftlige, øh, jeg kan vel godt kalde dem, dem advarsler, fra øh, Jakob Vissing. Du ved, at de helst vil have, at du passer det, du laver, nemlig øh, analysere situationen i Mellemøsten. Alligevel går du ind og diskuterer på sociale medier. Jeg har læst en mail, øh, som du har sendt til Cecilie Bæk, hvor du oplegner alle de indlæg på øh, Twitter, som hun har liket. Altså, det er bare at over, hvordan i himlens navn finder du overskud til det, når du samtidig skal være en kølig analytiker af en situation i Mellemøsten. Hvorfor sidder du så og flueknæpper i, hvad Cecilie Beck har liket og ikke liket på ekstra Twitter? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jamen. Jamen, først og fremmest tusind tak for Cecilie Bæk for lige at smide sin, øh, sin ekstra vægt ind bag her. Hun har været meget, meget sympatisk i de, her, de sidste par dage, så selvfølgelig har hun også lige gjort det. Æ, det gør jeg, fordi der er nogen, der, der, der, der simpelthen bemærker det her for mig og, og takker mig i det og siger, at øh, det ikke din kollega det her? Prøv lige at se, hvad hun, hvad, hun, hvad hun går ud og bakker op omkring dig. Og når jeg i forvejen føler, at jeg ikke har en journalisten, som står bag mig, som jo måske nogle af dem skriver til mig personligt og er, er søde og søder rare men i det hele taget føler jeg at der er en eller mindre en larmende stilhed, sådan en offentlig i hvert fald også fra min egen arbejdsplads som kun kan, kan støtte mig når de har en pistol for panden, så bliver jeg selvfølgelig rasende når min egne kollegaer går ud og bakker op om nogle meget meget voldsomme anklager mod mig i stedet for at altså undskylde mig, hold deres kæft, hvis ikke I har noget pænt at sige, så lad være med at sige det, og hvis du har noget, så sig det til mig. Lad være med at gå ud og, og, og hælde brand på bålet med at og støtte op om det, kan man, det kan man muligvis sagtens forstå at sætte sig ind i, men, men du er jo ikke dummere, Tamme, end du vidste godt, at, at du begyndte på den slags, der underskrev du din egen dødsdom på TV2. Gjorde du ikke det? Jeg tror, for det skal sige, det er ikke fordi, jeg har troet kun de sidste 3-4 dage, at jeg var ude af vagten. Altså siden 1. januar har de jo stort set ikke brugt mig. Jeg har jo godt vidst, at der var noget under opsejling. og det var ikke min eget selvmord, jeg prøvede at lave her. Det var mere bare i ren frustration, at jeg for det første ikke bliver brugt. At jeg får stukket alle mulige åndsvage forklaringer i hånden, og så jeg har øh, tilsyneladende kollegaer, som meget gerne vil gå ud og... og, og altså mistænkeligt gøre med journalistik. Jeg synes simpelthen, det er usmageligt. Så derfor føler jeg, at jeg skal svare igen. Og jeg prøvede at påpege det internt, rigtig nok over for Cecilie, i stedet for netop at gå ud og tage den offentligt, men, og det blev hun jo selvfølgelig stikræsende over, hvem, hvem fanden jeg troede, jeg var osv. Og, og hvad du ikke kan se dernede i Israel er, at nu er der flere her i studiet, der markerer, du gør blandt andre med det dage. Jamen altså, jeg synes jo godt, at jeg kan følge jo Tams tankegang, fordi, og nu siger du, Kvartrup, hvordan kan så meget energi på det, og på at sidde og gennemgå alle de her likes osv. Men når man virkelig føler sig uretfærdigt behandlet, man virkelig føler sig forurettet, og man ikke føler, at man har den der opbakning fra andre, så tager man jo de der kampe, og så tænker man, at man kan forklare sig. Man kan simpelthen få folk til at forstå, at de er helt forkert på den. Og, og, og det vil man bare så inderligt gerne, så derfor bliver man ved med at tage de kampe, som man måske ikke burde have taget. Men, så jeg synes sagtens, at jeg kan forstå, at Jotam han har reageret, som han har gjort. Øhm, men men forstår, man du også, sige, forstår du også TV2? Ja, altså, ja, det er jo ikke, det er ikke nogen smart strategi, det her fra Jotams side. Øhm, fordi der er kommet så meget fokus på det, nemlig i og med, at han har taget alle kamper. Det, det, jeg særligt har hæftet mig med her de seneste dage, som jeg tænker, at det, det er dumt, det der. Det er det med at gå ud i en offentlig skænderi med to kolleger. Det tror jeg, at det er der rigtig mange, som måske egentlig ikke tidligere har interesseret sig specielt meget for det her. Men her men herfra Danmark, der virkelig er blevet forarvet over det, fordi de kan godt lide Cecilie Bæk og Abdel og, og og, og, og de har deres sympati med dem. Og der skal jeg lige spørge dig, dyrby, fordi du har været chef. Mm -hmm. I hvert fald for at Bæk. Jeg kan ikke huske, om du også har været det for Abdel. Altså, er, er, er, er naturloven bare den, at der vinder den fastansatte over freelancen, når der kører sådan en offentlig debat? I forhold til, hvad der kan accepteres på TV2? Det, det, det Jeg kan faktisk ikke huske at det tidligere, <laughs> så jeg tror ikke, man kan sige det på den måde. der. Men jeg synes lige alligevel, at jeg vil knytte en kommentar til, fordi det, det, der er vigtigt at holde sig for øje her, det er, det er jo ikke bare en hvilken som helst medarbejder i Jotam confino. Han er journalist. Han nyder det privilegie, at han kan dække et område og komme til ord og fortælle via den største mikrofon, der findes nemlig TV2's nyheds. Øh, både nyhedskanalen og 19-nyhederne og på sociale medier, er sociale medier. Han kan faktisk fortælle noget, der er vigtigt. Det kommer med en pris. At du har det privilegie som journalist, det kommer med en pris. Nemlig, at så kan du ikke samtidig begynde at jage alle dine læser og dine kunder og klienter og sige til dem, nu får du en sag og det du skriver der er helt utilbørligt. Jeg forstår fuldstændig behovet som person og den shitstorm der lammer en og som får en til at se en det er jo ikke nogen dumme der skriver ind, at man har taget et forkert slips på. Det er jo jo der bliver angrebet for den baggrund, han har. Det er vel noget andet, er det ikke det? Nej. Det er det ikke, fordi det, det, det er bare det, der følger med, når man vælger at dække Mellemøsten. Du... Jo, Tam har vidst det, da han tog ned. Han, har... han er uddannet i Danmark, så vidt jeg kender ham ikke. Jeg Sådan... har aldrig mødt ham. Tro, han er uddannet i Danmark. Adam må vide det. Alle, der dækker Mellemøsten, har været udsat for trusler. De er blevet meget værre, og det synes jeg egentlig er den principielle overbygning på det her. Det er, at danske medier må finde ud af, hvordan kan de beskytte deres korrespondenter, der er derude. Og der må de stå sammen. Det er ikke nok at bare tænke, jamen jeg er TV2, eller jeg er DR, og jeg er Berlinske, og vi arbejder hver for sig. De må sammen finde ud af, hvordan kan de i en fremtid, for det kommer igen det her, så bare mod nogle andre, hvordan kan vi sikre os som virksomhed, at det ikke sker, at den enkelte står helt alene i en kamp mod en kæmpe offentlighed. Det dur ikke. Der findes mange andre Øh, sådan helt principielle ting, hvor man arbejder sammen om tingene, med, især omkring udlandsstof, hvor konkurrencen jo ikke er sådan så hård. M må jeg ja. bare kommentere kort på det, og så stille jo et spørgsmål. En, en kort kommentar til det dyreby siger altså øh, hele komplekset, kan man sige, hele diskussionen omkring Jutam. Det handler jo ikke kun om personen Jutam, kun fino, men finder sted på et tidspunkt, hvor vi herhjemme, og for så vidt andre steder i Europa, oplever en stigende antisemitisme. Øh, man kan altså, i de seneste par dage læse rapporter om, at antisemitismen her i Danmark har ikke været øh, mere virulent, mere udtalt i de sidste, altså faktisk siden 2. verdenskrig, øh, og, og talt med stort set hvilken som helst dansk jøde eller person med jødisk rød, og de vil sige det samme. Så der er desværre en, øh, en opkørt stemning, og det klart, vi ser det hver gang fra 2006 og frem til i dag, at når der er krig i Mellemøsten, især relateret til Israel, så, øh, så kommer der en, øh, en, sådan en øh, reaktion, som er meget hæftig rettet mod folk, som på en måde betragtes enten som værende sionister eller øh, har en jødes baggrund. Øh, og det er også noget af det, der har ramt Jotam. Jeg tager lige taltiden, Norge jeg vil også spørge dig om noget, Jotam. Fordi ja. vi, der er formidlere, må jo øh, ligesom alle andre fra tid til anden holde spejlet op for os selv og sådan, øh, fra tid til anden vurdere vores arbejde og finde ud af, hvor er vi øh, hvor er vi godt kørende og hvor er vi knap så godt kørende. Og det har jeg kunne tænke mig at spørge dig om egentlig, i lyset af den kritik, du har været ramt af, som jo øh, egentlig har kørt på din baggrund. Men kan du se noget i din egen formidling, når du nu kigger tilbage over tre måneder, hvor du siger, okay, det er rigtigt, jeg har... Et par gange også lade mig øh, løbe med, øh, eller rive med af en stemning om altså andre ord, at du nu vil sige, at det her det indslag, hvor jeg måske lige lovlig venlig over for den israelske udlægning. Kan du se det, når du kigger på din egen formidling? Altså, jeg vil da sige, det vil være voldsomt arrogant at sige, at jeg overhovedet ikke har lavet nogen fejl. Det, altså selvfølgelig har jeg det. Jeg synes, det er meget, meget svært at vurdere, når man selv står i det. Og jeg kan da godt være, hvis jeg kigger tilbage, kan det da sagtens være, at jeg måske har været mere følelsesladet eller passioneret, når jeg har talt om massakren den 7. oktober, fordi jeg har set det med min egen øjne, og jeg har ikke været inde i gaser. Så kan det godt være, at, at mit toneleje måske har været mere... Æh, hvad kan man sige, sympatiserende over for Israel. Der, der, der kan der sagtens være nogle eksempler på det, men rent faktuelt kan jeg ikke huske, at jeg har sagt noget, som ikke har været forkert. Jeg har altid kildehenvist. Men igen, det kan sagtens være. Altså, jeg siger ikke, at der ikke er nogen fejl, og det vil også være. Altså, jeg føler, at jeg bliver holdt til en absurd standard, når jeg er ude øh, på sociale medier. Folk de venter på, at jeg siger, at det er det, det mindste, der kan, der kan vise, at der er et eller andet, som ikke er rigtigt heller. Du er ikke kildehenvist, eller du, du videre giver en pressemeddelelse eller et eller andet noget, man aldrig vil jage andre journalister for, fordi de venter bare på, at jeg falder i et eller andet hul, så de kan sige, se du er en dårlig journalist, og du også en journalist. Men, men, men tror du ikke også, Jotam, at du kommer til fordi du er i den stress-situation, som du jo befinder dig i. Også at du kommer til at læse det, der kan være. Jeg er med på, at du får mange ubehagelige øh, henvendelser, selvfølgelig. Men, men at du kan komme til at se sådan helt øh, reelle journalistiske diskussioner, der føres derude. Og som vi journalister fører hinanden imellem. At du ser dem som et angreb på dig og din person og din baggrund. Mm. Klart. Altså det, det, det gør det ikke bedre, at man i forvejen ligger ned på grund af alle mulige vanvittige mennesker, som øh, lynche ind. Så er det klart, så er jeg måske ikke i mit, i mit bedste format og bedste øh, tidspunkt i mit liv til at kunne tage en fuldstændig sober diskussion, så det kan, og igen, det kan sagtens være, at jeg har været for øh, aggressiv modsvarende til nogen, som har påpeget noget øh, journalistisk, jeg har gjort forkert, hvis jeg ikke har ment det, og det, det beklager jeg selvfølgelig også, fordi jeg har ikke... Altså, bare lige så meget som jeg er blevet historien i det her, og det, der er mange, der sidder og siger, jamen, det er jo lige præcis du gerne, gerne det, du vil være. Nej, jeg har på intet, intet tidspunkt vil det her. Det her, det er blevet dude mig fra dag et, at jeg blev ansigtet på en sionistisk kampagne på TV2. Jeg vil gerne bare passe mit arbejde. Jeg er sindssygt træt af det her, og jeg er sindssygt træt af, at det endt med det her. Jeg synes, det er pinligt, og jeg synes, det er ærgerligt, at man skal stå og bruge tid på at tale om hvordan man skulle have gjort det, og hvad man ikke skulle have gjort Altså, jeg er virkelig træt af at skulle være øh, historien øh, i det her, fordi jeg synes, det er, en, det er en dårlig historie. Det er jo ikke en god historie, jeg er en sindsum for. Og nu lader jeg lige, med det til stage, min at få øh, det sidste ord. Jamen, i denne. Ja. Det jeg er nysgerrig på at høre, det er, nu hvor du ligesom har fundet ud af, hvad prisen har været for, at du har taget alle de her kampe, altså at du har mm. mistet din øh, kontrakt med TV2, Hva, hvad tænker du så? Fortryder du så, at du har taget kampene, eller tænker du, jamen, øh, det var det værd? at stå op for det her. Ja, det er klart, som sagt, der er nogle kampe, jeg ikke vil have taget. Asma Abdel Hamid, den her meget... Ja. ja. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal bruge for at beskrive hende. Men anyway, hende skulle jeg ikke have brugt ret meget energi på offentligt. Jeg skulle bare køre min USA imod hende. Der er nogle kampe, jeg ikke skulle have taget, men i det, i det store hele, så nej. Jeg synes, at det her, det er uden fortilfælde, i vidt jeg ved i hvert fald i dansk mediehistorie, at man skal lægge øre til så mange ting, ikke bare fra internet -troll, men fra ganske almindelige mennesker. Og jeg vil simpelthen... Hvis jeg skal miste et job på det, så so be it. For jeg, men Jotam, skal du, skal vælge, du skal vælge... Vil du være journalist, eller vil du være aktivist? Du kan ikke være jamen, begge dele på samme tid. I en jamen, ideel verden og en diskussionsverden, der kan man godt. Men vi, vi, det, vi skal udkomme med, som man i hvert fald øh, hælder til ved det danske medie, det er en tilstræbt objektivitet. Og derfor så bliver du nødt til at vælge, vil du være det, eller vil du hellere øh, have dine politiske synspunkter igennem? Du kan ikke gøre begge dele. Det har ikke noget med politiske synspunkter at gøre. Det har noget at gøre med, at man siger nej til racisme, nej til en injurier. Det synes jeg ikke. Det er min teori omkring det her. Det er, at jeg synes godt, at vi journalister kan skubbe igen. Vi skal ikke acceptere, at grænsen bliver skubbet hele tiden, og vi bare skal ende med at stå og blive over pisset fra morgen til aften med alle mulige racistiske, rabiate mennesker, som vil lynche os. Nej, vi nødt sig at sige fra, og jeg er stolt af, at jeg har sagt fra, og det kan sagtens, og jeg respekterer andre, som siger, hold nu bare din kæft, det er dit job, og du skal bare æde den. Det har jeg ikke lyst til at gøre, og jeg ved, der er mange, som er enige med mig, som har sagt tak, fordi du har givet at gøre det. Ja, det, så er vi altså mm. den første omgang med Jotam. Og jeg siger den første omgang, fordi nu giver nu rådet jeg ud i en af min journalistiske karrieres nok mest besønderlige øh, overgang til, til et nyt emne. Fordi kort tid inden vi øh, gik i studiet her, så prikkede min chefredaktør, han hedder Simon Rikard Nielsen, mig på skulderen og gjorde mig opmærksom på noget, som jeg udebart vil betragte som en nyhed i denne her sammenhæng. Og velkommen til, Simon Rikard Nielsen. Mange tak skal man du have. Du stod ude i regien, ude i producerumet og hørte samtalen og diskussion, kan man godt kalde det, vi lige har haft. Ja, jeg hørt noget en, af det. En, ja. Ja. Fortæl lige, hvad den her nyhed er, som jeg først hørte om for en halv time siden. Jamen det er, at, at jeg har hyret uh, Jotam Konfinu uh, til at være BT's nye mellemøstkorrespondent. korrespondent Og han starter på BT i uh, næste uge. Han, ja... Uh, yeah. Han skal, han skal rapportere øh, han står til rådighed for vores, øh, for vores journalister sender videoindslag øh, deltager i blogs var på spørgsmål man øh, skrive en øh, skrive en klumme. er du sikker på at det er klogt det, altså, vi har, lige, vi har lige hørt, hvordan Jotam ja. er mere aktivist, end ja. han er journalist. Ja. Hvordan ja. han ikke lader noget slagsmål øh, gå sig ja. af hende, øh, Hvordan han kan, bliver historien øh, mere, end det, han burde rapportere om, osv. Altså, ja. ja, jeg har hørt det hele. Jeg har også fulgt med i hele det forløb, der har været omkring øh, Jotam. Også på sociale medier. har godt bemærket at der har været lidt mere larm end øh, sædvanligt, hvis vi skal sige det sådan. Om det er klogt? Ja. Jeg er, jeg er kiste glad for, at, at jeg er blevet enig med Jotam om at starte det her samarbejde. Jeg glæder mig helt utrolig meget. Jeg synes simpelthen, at han er altså, den, den bedste mellemøst-korrespondent, som man kan forestille sig for et dansk medie. Han taler sproget, han kender kulturen, han bor dernede. Jeg glæder mig helt utrolig meget. Jeg er meget, meget glad for det her samarbejde. Eller også det er det bare BTG-fadressør, der fisker i rørte vand. Er ikke et ord om det, ja, men... Men, Nej, øh, faktisk nej, det vil jeg... jeg Mikael, han sidder og griner. Nå, han, det er han, fordi, det er... den tidligere chefredaktør i den orange, tror <laughs> jeg. Kan man forestille sig, han er øh, <laughs> nogle kostfakter. Hvad det angår, mener du? Ja. Nej, ja, jeg, jeg svar på et spørgsmål. Nej, jamen så altså, da, da jeg hørte... Var det i tirsdags i, i den her uge, øh, hvor jeg så, at samarbejdet med TV2, det var ved at smuldre, der havde været lidt sniksnak om, om det var det ene eller det andet, øh, der skete der. Jeg uh, ringede jeg til uh, Jotam uh, som det første, og, uh, og jeg bedte mærke i, at der kom faktisk den der modreaktion, som han selv har efterlyst i mediebranchen. Altså, der var mange sådan, fremtrædende journalister, som var ude og sagde, at det her det var alligevel for dårligt, det var for dårligt, og så ringede jeg til ham og sagde, at nu har jeg godt blivet mærke at nu vil jeg alle gerne bakke op om der alligevel. Det, altså, skal du ikke bare have et job? Uh, skal du ikke over på BT? Og så sagde Jotam heldigvis, jo tak. Uh, det ville han øh, gerne. Og, og, og, og tillykke med den signing, Simon. Tak. Æ, øh, og nu kigger jeg så over på manden, der tilfældigt er i studiet. Mm. Æ, Michael Døby, som mm. jo har en fortid som øh, chef på TV2, men sørger også for, at det ikke skal være løgn, også ja. en fortid øh, som chef ja. på, på der her medie, nemlig mm. på, på BT. Hvis du nu lige skal karaktergive øh, din efterfølgers øh, træk her, hvordan bliver den karakter så? Jeg synes, det er en fremragende idé. Altså, man skal jo kende forskellen på BT og TV2, øhm, men der kommer selvfølgelig, der følger nogle ting med jo, og det tænker jeg jo, Simon selvfølgelig og, og Jotam selvfølgelig har tænkt over, hvordan, hvordan skal tiden bruges? Skal hans arbejdstid bruges på Facebook eller skal den eller på X, eller skal den bruges på at give noget til læserne, brugerne? Øhm, så jeg synes jo, det, det er klart, det, det, det her det er da en, en udmærket for et borgerligt medie, som, som Simon jo beskriver BT som, så er det her ikke nogen dårlig løsning. Og nu, altså, jeg, jeg, har, jeg, har ikke, jeg har ikke tænkt på det her som, at det skulle være et specielt borgerligt øh, move. Altså, jeg synes simpelthen, hans øh, hans, øh, hans reportager øh, nede fra Israel jeg ved, er helt formidale. Jeg synes, han er sindssygt dygtig, meget vidne og virkelig god til at formidle det her meget komplicerede stof. Det skal Jeg synes jo, at Tom har gjort det godt. Jeg har ikke set nok til, at jeg ligesom kan gå ind i den debat, om han har været, haft slagsiden til den ene side eller til den anden side overhovedet. Jeg har fulgt ham med fornøjelse på forskellige medier, hvor han ligesom har bidraget med sin journalistik. Min kritik går på, at han har brugt for lang tid ja. på at, at jagte brugt. Og, og der, det, jeg, det, der, det. Der, der kunne jeg jo godt tænke mig lidt, øh, lidt nysgerrig, Simon, fordi I må... Ellers har du ikke gjort, hvad du skulle gøre. I oh, no, no, no. må have diskuteret, hvordan uh, Jotam skal gebære sig ude på X uh, uh, og Twitter for nu af. Det, det starter altså et andet sted for mig. I var jo lige inde på det her med, hvem, hvem bærer egentlig ansvaret for, at det løb så meget uh, af sporet, som det jo er blevet. Uh, og for, jeg vil bare sige, det, altså for mig, der starter, jeg har uh, Jotams ryg, altså det han leverer. Jamen, må han blive ved med at skrive lige så meget, som BT. han gør nu ud på Man Må blive ved med at tage alle de kampe, ja, jamen, jamen, han lyster? Ja, ja, altså ja, det er jo ikke sådan, at jeg kan bestemme øh, præcis og have kontrol over øh, Jotams øh, ytrings... Øh, Nej, fulset. men du kan bestemme, hvem du vil have tilknyttet det er til. Jeg godt, men, ja, ja, men, men, men, men nu er han for BT i Danmark. Øh, han har en række aftaler med internationale medier, han rapporterer stadigvæk for øh, CBS News, øh, Sky... Øh, BBC. Øh, jeg er sådan lidt stolt over, at han også vil rapportere for Simon i jeg, jeg ser lige den lidt streng på dig, selvom du er min chef. Jeg, ja, synes, det, ikke, du, det du helt jeg synes ikke, du svarer klart på mit spørgsmål. Må han fortsætte med og skrive, som han gør på Det tror jeg ikke bliver nødvendigt. Altså, det, det, det er ikke der, den starter. Den starter jo netop med, at han er blevet helt lidt sådan... Altså... Men det kan jo svare ja eller nej på det spørgsmål. Ja, det er jeg også. ja ja ja han Er han selvfølgelig... stadigvæk aktiv på Facebook? Jamen, det må han der er, ikke nogen, Godt. Altså, der er ikke nedlagt en fat, nu skal du logge af Facebook. Nej. Og, hvad, hvad, siger du, hvad siger du, med det, du Jamen, Jeg siger, til tillykke til Tammer, men også til BT. Det er da super, at man har fået ansat en, en journalist, som vis faglige kvalifikationer er, er rigtig gode. Men jeg synes også, det er smart af BT at lancere det nu, fordi hvis man havde gjort det om 14 dage... Så har der ikke været så meget opmærksomhed omkring det. Nu tror jeg, at der er mange derude, der tænker, at det er nemlig sejt af BT. De sig nosser derinde, de tør at indsætte ham nu. Så jeg tror, <laughs> at BT får nogle likes på det nu her. Og mange, der tager den af for BT, det tror jeg ikke, at man havde været så opmærksom på, hvis det skete om øh, nogle uger. Og Jo Tam, du hænger stadig på dernede fra de varme ja, lande. Øhm, det gør jeg. Øh, det, nu ville chefen ikke helt svare på, hvorvidt du må blive ved lege, øh, på lege på Twitter. Hvad, hvad, hvad gør du dig selv og tanker om den sag? Jamen altså, af hensyn til mit eget mentale helbred, så har jeg lovet mig selv, at jeg skal vokse med opgaven, og jeg skal lade være med at tage øh, de langt de fleste kampe. Jeg lover ikke, at når den næste øh, NGO-chef kommer ud og, og kommer med en eller anden vanvittig anklage, som ikke har noget på sig, at jeg så ikke kommer til at svare igen. Det gør jeg, men jeg kommer til at gøre det på en Men der har øh, din de chef jo lige måde. sagt, at han vil dække dig af. Jamen det... Ja, ja, ja. det kan du til ham. Jo, jo skal gerne... Du må gerne svare igen, Jotam. Jeg skal nok svare sammen med dig. Så har, vi, så, har der, så har vi Jamen, nemlig, jamen for en gang skyld. Øh, så det, og, og, og, altså, jeg vil lige hilse at sige, for det første, at jeg, jeg er super glad for det her. Jeg synes, det er sindssygt fedt, at Simon rækker ud så kort efter, at nyheden den er brudt. Og jeg kan mærke også, at han siger, at han har min ryg for det første, og han rigtig gerne vil gøre brug af mig. Jeg kan mærke, at vi, på, på, vi har en meget god kemi med det samme, og det er også derfor, at jeg siger ja, Jeg vil så sige, jeg har også fået andre tilbud fra andre danske medier, som jeg har sagt nej til, faktisk, for at være sammen med Simon. Fordi jeg synes, han tilbyder mig øh, den bedste pakke, den bedste løsning. Så jeg tror, der er andre, der har stået og sagt det her det har været øh, ret kujon øh, opførsel af TV2. Vi vil gerne vise et standpunkt her, at det her det er ikke acceptabelt, og det er jeg super glad for. Jeg vil selvfølgelig ikke sige, hvem det er, det er jo fortroligt, hvem der har rækket ud til mig, men det er bare for at sige, jeg tror at i sidste ende, at dem, der kommer til at stå tilbage med et problem her, det er TV2, fordi de kommer ikke til, de ser ikke godt ud, og jeg tror, der er andre medier, som kommer til at lære noget af det her forhåbentlig, at man slår ring om sin, sin medarbejder, i stedet for at hænge dem til tørre. Jo, Tom, du får ikke mere tale tid nu, i hvert fald ikke i, i denne her podcast. Nu ved vi jo så, at der er, venter der er nye øh, udfordringer her på, på, på BT, og lad mig da sige velkommen til, og tillykke med jobbet. Tak for det. Christa, du sidder sådan og små i en rekvisit, vi har fået ind på bordet her, øh, nemlig alt for damerne. Ja, det gør jeg. Hvordan er du sådan en øh, dameblads? Ikke så meget, som Dame. jeg har været. Øh, tidligere der købte jeg alt for damerne en gang om ugen, og også øh, nogle gange fæmina, men jeg må indrømme, at jeg gør det ikke tilnærmelsesvis så ofte længere, og øh, det hænger simpelthen sammen med, at jeg bare ikke får det gjort, fordi jeg har enormt travlt. Jeg synes jo sådan set, at, at der er et eller andet over at sidde med sådan et blad i hånden i forhold til at læse det på nettet. Nu er jeg også typen, der går på biblioteket. Nå. Æh, og, og den, som lige blandede sig en lille smule, det var dig, Rikidaal der har fundet vej til studiet. Du er chefredaktør for, for alt for damerne, og når vi snakker om det her med damebladet, så er det fordi, at du lige om lidt har det. Helt for dig selv. Nej, det har jeg ja, så ikke helt, men, men der er da lidt bedre plads. Der er lidt bedre plads, og det, det, det er en anden måde at sige på. Det, det snakker vi om lige om lidt, fordi først skal vi tale med dig, der har gjort, at Rikindal Støttrup og hendes produkt, alle for damerne, får mere plads ude på stativerne i forretningerne. Du, det er dig, Anne Wittorff. Du er chefredaktør på Femina. Ja, det er korrekt. Øh, og er det i denne her uge, eller er det i næste, at det definitivt sidste udgave printudgave af Femina ligger derude? Det er i næste uge, det øh, sidste udgave Femina udkommer. Men altså, det er måske lidt meget at sige, at det er mig specifikt, der har gjort, at... Øh, <laughs> at nej, nej, nej, nej, nej, Det er ikke. Altså, det, det, det gik ikke med tænker, dig. Jeg tænker mere, at det handler om øh, nogle øh, store samfundsstrukturelle øh, bevægelser, som beslutning, jeg er ikke jeg er. Beslutningen er truffet i alder, hvor, hvor, som, som Femina udgives af, og, og du er nu chefredaktør for, øh, for ja, Femina. Men fortæl os lige, hvad er baggrunden for, at vi ikke længere skal kunne købe et Femina ude i supermarkedet eller i eller hvor man tidligere har gjort den slags? Jamen, altså, vi har jo konstateret at den målgruppe, vi ligesom henvender os til, som er vores kerne-målgruppe, ikke øh, køber et printmagasin mere. Altså, det er ikke den platform, der er deres foretrukne platform. Og for os er det vigtigt, at det indhold, vi laver, lever videre øh, på den platform, der passer til brugerne. Og det, er en bevægelse, altså, det er jo en bevægelse, man siger. Alle sidder på, hvad hedder det, på, på mediemarkedet, øh, som så også men, men jeg skal bare forstå, hvorfor er det, at dem, der tidligere har købt, øh, og nu ikke længere kan gøre det, øh, Femina, at de ikke længere skulle have lyst til det der med at få et, et fysisk produkt i hånden, og komme hjem og lave sig en kop te, øh, trække benet op under sig på sofaen, og så sig med det. Altså, hvorfor er det gået imodet, tror du? Jamen, den målgruppe, vi henvender os til, har jo aldrig rigtig gjort det. Altså, sådan, vi Ej, henvender skal så skal du vil sige det på den måde. Den målgruppe i dag henvender ja. jeg til, ikke også? Jo, det Med er det egentlig? Hvem det er? Jamen ja. det er kvinder ligesom mig i alderen 30-45 og noget af den stil her omkring. Ikke? Det er en målgruppe, der er veluddannet, der er skarp, kritisk og som har brug for et nyheds- og et aktualitetsmedie, som øh, sætter fokus på nogle af de dagsordner, der betyder allermest. Men hvad skete der lige med dameforsøren for Vejle? Og når jeg nævner hende, så er det fordi, jeg husker fra min tid på alder, at man altid snakker om fem, at det var for... Øh... For dameforsøren i Vejle? Ja. Jamen, altså, det er jo en strategisk beslutning. Men vi har jo valgt, at vi, den målgruppe, vi skal nå, er... Er den her målgruppe, og vi har jo flere magasiner i alder, vi har jo søndag, og det er jo også derfor, at uh, Rikke overhovedet ikke er på markedet, for søndag et kæmpestort, populært ublad uh, der for eksempel kan læses af dem i Vejle. Du bor i Vejle? Det gør jeg, ja, men jeg er ikke dameforsører. Nej, det er så langt det er, med, men, uh... men vil det så være sådan, at man skal købe abonnement til det, eller kan alle artikler frit tilgængelige? Altså på Femina? Ja. Mm, det er en kombination formentlig. Det hvad der, kom, der kommer til at være noget brugerbetaling på Femina, præcis hvordan det kommer til at være, det kan jeg ikke svare på endnu. Der må I vente lidt i spænding. Øhm, men vi har jo en PT, et, et freesight, og det bliver suppleret af nogle andre indtægtsgilder. Det er helt overbevist om. Men når vi nu kan sidde her og blive enige om, at Femina i dag ikke henvender sig til dameforsøgeren fra så Hun er, er meget velkommen til at læse er det noget. med på, men, men, men ikke sådan er... Det er, ikke er, Det er ikke kernemålgruppen, det er ikke kernemålgruppen nej. nej. Så hænger det jo også sammen med den transformation, som Femina har, har, har været igennem de seneste år herunder i en del af perioden med dig som, som chef. I retning af noget mere... nu må du korrekt hvis jeg bruger de forkerte ord, men i retning af noget mere sådan woke, feministisk, øh, som man i hvert fald ikke har oplevet af for, for 15 år siden. Hvad skete der der, og hvad har det lært jer? Øhm, woke er jo altså begrebet woke er jo sådan lidt... Jeg ved det godt. Ja, Men det altså det er, jo, det er jo et forsøg på at gøre noget, kon, noget super ukontroversielt, lidt kontroversielt, ikke? Fordi at øh, det, det vi er som medie, et medie, ja, feministisk, ja, vi går op i ligestilling, vi går op i kvinders rettigheder, øh, og det kan vi se, vores læsere er sindssygt interesserede i. Alle undersøgelser, vi, viser, vi laver, viser, at det synes, de er sindssygt spændende indhold. Og det er selvfølgelig også noget af det, der er med til at gøre, at vi træffer, øh, at vi går mere i den retning. Rigtig trup. Et Hvad tænker du om uh, det woke-feminære? Og, og, og to Hvad tænker du om at have den for dig selv derude? Nu, I, jeg ved ønsker, jeg godt? når hvide midlerne mænd kalder noget for woke. Jamen, det er også, man er sådan, hvad betyder det? Altså, sådan, ja. Jamen, det var også derfor, jeg sagde, ja. uh, uh, correct me if I'm wrong, men, men, men uh, du anholder også brugen af ordet woke. Nej, det gør jeg ikke. Jeg forstår godt, hvad du mener med det, Henrik. Uh, og hvad var spørgsmålet? Jamen, spørgsmålet var, hvad du tænker om den transformation. Og, og, ja. og ja, lad os tage det først. Ja men altså, jeg har jo kunnet følge med i det overfor os, og vi har jo stået i den samme virkelighed, at uh, der er sket nogle ting i samfundet øh, de seneste par år, øh, især med taget fart efter Sofie Lindes tale, og jeg synes, det har været et privilegium at få lov til at være chefredaktør for Damebladet i den tid der. Det, som jeg har valgt, det har været, at vi både skulle øh, gå på det ben, hvor vi afspejler, at vi også ser, hvad der sker i verden, og at vi tager nogle standpunkter, heller nogen, der samler, end nogen, der splitter. Men samtidig har jeg også hele tiden sørget for at kigge mig over skuldrene og huske at se, om læserne var med. Fordi jeg synes ikke, at det, er nogen, jeg synes ikke, at det var et hadersmærke mærke i sig selv at, at være øh, feministisk øh, og aktivistisk og... Jeg synes, det var vigtigt at være det, men jeg synes også, det var vigtigt at sørge for, at de, den målgruppe, der rent faktisk er så lojale, at de tager penge op, at lommen og betaler for bladet, skal have den inspiration og øh, eskapisme og den der lille pause i hverdagen, øh, som det er at læse et historisk. Øh, det er vores historie, og den har vi ikke skuldt for sage. Og der har jeg jo set Femina vælge en anden strategi, og jeg må sige, at jeg synes, I laver nogle vildt fede ting, jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi faktisk indtil, det er kun 3,5 år siden, at hvad skal man sige, vi salgsmæssigt overhalede Femina. I havde sygt mange gode kunder. I havde fat i hele provinsen. Jeg forstår ikke, I ikke vil have dem og deres penge, fordi jeg elsker jeres historier, men jeg kan ikke se, hvordan I kommer til at tjene penge på at lave det sejt der. Ja, det er jo en, er en rørende omsorg, øh, de har øh, ude på alle for damerne, for ja, jeres ved jeg vel. vil jeg gerne vise ja. dig omsorg den anden vej til. Ja. Plads, Nej, men fordi... det, det må du gerne. Men svar Nå, okay. lige på spørgsmålet først. Altså, hvordan kan, kan man tjene penge, øh, når man kaster alle de der trofaste provinskøbere fra sig? Jamen, vi har alle mulige strategier for, hvordan vi kommer til at tjene penge. Men, men blandt andet, øh, vi, altså, vi kommer til at lave et site, der både er abonnementsfinansieret, der også er annoncefinansieret. Og så søger vi selvfølgelig også mediestøtte. Altså, vi, har, vi laver et, nyheds et aktualitetssite. Øh, som har mega meget fokus på mange af de vildt blinde vinkler, der er i de store etablerede nyhedsmedier. Så selvfølgelig mener vi også, at det gør os berettiget til det. Så, så det du siger er, ja, at nu baserer I jeres blad på at få offentlige kroner frem for, at læserne vil, vil Nej, købe bladet? Nej, det er en blad. kombination. Så er bladet. Jo, bladet det er mediebruget, <laughs> Men, men Henrik, branded. branded klip Henrik, så kan jeg jo stille det spørgsmål ja. tilbage til dig. Fordi I får, får I jo også masser af mediestøtte, så baserer I jeres økonomi på mediestøtte. Det skal du heldigvis spørge chefredaktøren om, som ikke, som ikke, er, som ikke er her i studiet, <laughs> som er, som er som, som, altså, som, som, nej, som selvfølgelig er, er det ikke den eneste. Det det eneste. Men det er klart, at det er et supplement, og mediestøtten er jo til for, at vi skal have en divers portfølje af medier, et bredt udvalg af medier. Og der vil vi bare være et sindssygt godt supplement, for der er ikke nogen derude ligesom os. Og så lød du an, at du vil omsorg Ja, fordi jeg tænker Rikke, jeg kan jo stille dem, det spørgsmålet kunne jo være, hvad gør I i fremtiden? For det, vi gør med Femina lige nu, det er jo at bygge til fremtiden. Fordi den målgruppe, vi har, den er fremtiden. Og der kan man så sige sådan, det er jeres jo bare ikke. Jamen altså, vores målgruppe er jo sådan måske 35 plus med en vægt omkring 40-50, mm. Og jeg må bare sige, undskyld, jeg er selv 51. Jeg føler, at jeg har mange gode år mm -hmm. i mig nu. Det tror jeg også, du er 52, synes. 50 jeg har på <laughs> og, og ikke mindst, så er 50 jo ikke, hvad det har været. Vi er stadigvæk... Øh, det er de nye 30'ere Det er de nye 30'er, ja. Ej, det skal ikke være et, et, et, et, en alderskampagne her. Men, men bare for at sige, at... Jeg synes, at vi har så godt fat i en målgruppe, der både har tid og ressourcer, og som rent faktisk vil bruge penge sammen med os, at det, man kan kalde det moderskib, skal blive sejlende, mm. mens vi stiller og roligt begynder at sætte nogle små. Så kan du kalde det redningsbåde i, i, i vandet. Vi laver events. Vi har, øh, ja, vi har Danmarks største livsstilside alt.dk, som er større end femen mm. øhm, Og vi har, øh, vi har social media. Vi laver podcast, vi begynder at tjene penge på. Det er altså nogle ting, der kører sideløbende, og hvor vi har fat i nogle andre målgrupper på nogle andre platforme. Men vi har bare ikke sænket moderskibet, inden, mens det stadigvæk tjente de allerbedste penge. Men er det verdens bedste nyhed for dig, Rikidale Støttrup, at det blade, I lå konkurreret konkurrerede med derude i standerne, at det er væk nu? Jamen altså, det er jo lidt pudsigt, fordi da jeg kom til Alfa damerne for over syv år siden, så var det jo sådan, at hver uge, så ville vi gerne smadre fem af på salgstal, fordi de altid solgte mere end os dengang. Og så begyndte det sådan her for tre år siden, så der begyndte vi på jævnlig basis bare at vinde, og så blev det en selvfølge. og nu hvor de så forsvinder, så har jeg sådan, okay, det føles ikke lige så godt at smadre af, som jeg havde håbet på. Altså, jeg, er jeg er virkelig ked af, at er ikke er derude stadigvæk. Som print, der havde været masser af køber til det, hvis man havde holdt fast. Øh, jeg ville gerne have, at vi havde den plads ude i butikkerne, Altså jo flere vi er det er lidt ligesom jo flere, øh, flere skomager der er i en gade, øh, jo flere all together for at lave sin sko. Så jo, det er, at femen ikke står derude mere at tage på os også. Øh, så jeg er ked af, at ikke er der mere. Hvad siger du, Anne, til posten om, at alle hverdæmmerne har smadret femen? <laughs> ja, altså femen har jo aldrig haft så mange læser, som vi har nu, kan man sige. Vi er jo et, vi er jo et uh, digitalt det er stort digitalt medier, som mm. vi er bestemt ikke smadret. Øhm, og så, så, så er der jo også, sådan, det kræver jo også en forståelse for, altså, vi har jo en skarp, super skarp konkurrent til, øh, til alt for damerne derude nu. Vi har søndag. Det er et vildt populært ugeblad for den målgruppe, øh, I også appellerer til. Men vi skal også nå en anden målgruppe. Fordi ja, der, du skal ikke lyde som no nogen former for aldersshaming, øh, men, men, men altså, når man er 50, bliver man ældre før, end når man er 30. Altså, det er jo bare et faktum. Så selvfølgelig skal vi bygge til fremtiden. Og det er men, det, vi gør. Men serien er bare den målgruppe. Skal I nu til at lære at betale for mm -hmm. indhold, som de før har kunnet få øh, gratis? Mit spørgsmål er bare, hvad ja. er alternativet? Ja, det er, vil jo vise sig. Altså, jeg, jeg prøver hør, Hvis vi sidder her igen, igen om 15 år, Anna, mm -hmm. og det viser sig, at I har et verdensomspændende øh, imperium af, kvinde, af et kvindemedie, som vi, vi også skal ja. succes. <laughs> hvis, hvis, hvis vi nu går lidt historisk til, ja. til værks her, ja. så var der jo en gang, hvor øh, alt for damerne var det nærmeste, at vi kom et feministisk øh, sådan ugeblad i Danmark. Femina var... Øh, ikke noget at regne i den sammenhæng. Ja, det var tilbage der i 80'erne. 80'erne og 70'erne 80 70 ja. 70 også, ikke? Ja, i start, slut 70'erne og start 80'erne, ja. Hvordan har du det, den legacy en øh, mente med, at det nu er Anne og Femina, der kan bryste sig af at være de progressive? Jamen faktisk, altså det er lidt sjovt, at du spørger, fordi at dengang jeg kom til Alt for Damerne, så gik jeg ned i arkivet, og så læste jeg sådan noget... Øh, der var sådan et Egmond jubilæumsskrift og der havde Kai Dorf Pedersen, som øh, var chefredaktør, det var det en mand, <laughs> dengang, der hvor det faktisk var revolutionært, øh, der i slut øh, 70'erne og start 80'erne, der var han chefredaktør, og han havde skrevet sådan et indlæg, som jeg faktisk har borget med mig hele vejen, som var, at øh, at øh, de var jo rigtig på barrikaden. Det var dengang, vibeke Holst var praktikant på Alt for Damerne, og de skrev om abort og p-piller og øh, kvinder på arbejdsmarkedet og sådan noget der. Øh, og, men men øh, desværre så ved, altså de her ellers gode salgstal. De begyndte at vige, øh, da, mens de skrev. Så fik Kai -Pedersen, han pedersen lavet sådan en, en læserundersøgelse, øh, hvor han spurgte folk om, han bad ligesom folk graduere, hvad for nogle emner, der var vigtigst. Øhm, af alle de her forskellige emner, de nu havde i bladene. Og øh, det, der kom tilbage, at kvinder synes, var det allervigtigste emne, det var ikke hverken abort eller p piller eller kvinder på arbejdsmarkedet, det var sammenkokte retter. Øhm, og det er bare for at sige, at det har jeg også, altså, det er det, jeg mener med, at vi skal... Æh, næv jeg nævner bare lige, det jeg ved ikke, hvorfor jeg nævner det, mm. men øh, Kai Dorf der er jo et Jesus far. Yeah. <laughs> ja, <siger det> bare. <laughs> ja. Og bare for at sige, at så dengang... Og der var, det var under en visst og hej, at de faktisk gik væk fra den aktivistiske, feministiske linje dengang. Fordi det simpelthen ikke var, øh, hvad skal man sige, det læserne men, ville men, have allermest. Men, men hvor, hvor, hvor fører det der altså, hen? Det fører mig hen til, at man skal gå på osvide. to ben. Man bliver nødt til at gå på to ben. Man bliver nødt til både og forholde sig til det, der sker i verden omkring en, og tage nogle standpunkter på det, men også huske, at der skal være sammenkogte retter i bladet. Og du er sikker på, Anne, at dine læser ikke, når det kommer til stykket, ja. øh, faktisk helst vil læse om sammenkogte, sammenkogte retter? Det er jeg helt sikker på. min Vores pangdange til sammenkogte retter kunne måske være noget af det klassiske tendens perspektivindhold relationsindhold, som vi også laver. Og, hvad er det for noget? og vi tager, jamen, øh... Indhold om parforhold og øh, venskaber vi synes bare altså, vi laver det jo bare på en helt anden måde end man gjorde for 5 øh, 10 år mm. siden. Øh, vi laver det med udgangspunkt i vores læsers liv. Og i nu sad vi lige snakket om udenfor, mens vi ventede utrolig lang tid på at være færdige med det. Andet, øh, <laughs> det var fordi for der kom en nyhed ind fra højre. Ja, det var ja, faktisk ja. ret ja. flot lavet. Ja, ja. øhm, at øh, altså vi er jo også lige pludselig i en anden konkurrence, nemlig at alle aviserne er begyndt at lave stof, Fordi at netop alt er stof om relationer og... Jeg har I set Men De har nærmest en hel redaktion til bare at lave relationsstof. Og så sidder vi alligevel her og diskuterer, hvorvidt, ja. øh, hvorvidt vi kan øh, have en abonnementsmodel, hvor vi laver relationsstof, når vi kan se, at dem, der sidder lige oppe over, de, øh, ja. de gør det i kæmpe, kæmpe stor udstrækning. Altså, det er jo vores niche. Altså, ja. Det er jo det, vi er aller, aller bedst til. Hvis vi laver det stof, så kan vi jo til at læse sådan ind til et univers, der passer til det, i modsætning til Berlingske, som jeg har stor respekt for at arbejde for i fem år. Mm. Men de der læser, som synes, det er fedt at have et rigtigt blad i hånden, og ja. særligt, når man sådan skal sidde og læse modereportage og sådan noget. Jeg kan godt forstå, hvis man læser noget om samtykkelovgivning, ja. som I jo har dækket ja. i herdet, ja. så betyder det så måske ikke så meget, at man læser det på nettet eller ej. Men dem, der sådan tænker, ej, nu er det torsdag, nu skal jeg ned og købe mit ublad ja. og ligge derhjemme med en kop te. Er det bare en fuldstændig race, eller hvad? Det er i hvert fald ikke særlig mange i vores mulig ja. gruppe, der gør det. Og, altså, der er, altså, nu, nu skal man jo selvfølgelig faste på med at tage for meget udgangspunkt i sit eget liv, men, men jeg kender ingen i min aldersgruppe, der, finder, der køber et blad øh, øh, religiøst, ligesom man gjorde engang. Ikke religiøst, men vi har stadigvæk mange købere i den der. Jeg tror, det stadigvæk er sådan, at der er rigtig mange, der har den der legacy med sig hjemme fra sin mor. Og så når man selv får et hus og nogle børn og bliver din alder, så er der faktisk stadigvæk nogle. Jeg tror måske, I er den sidste generation, der kommer til at have det forhold til print. Men jeg tror så når sætterne, mine egne børn, bliver voksne, så kommer de stadigvæk til at vide, hvad alt for damerne er. For så har de mødt på en anden måde. Ja, ja, og det er jo også det, der er hele ja, formålet. Ja. Fordi sådan, er det vigtigt, at vi lever videre på en bestemt platform? Nej, det er det jo ikke. Det vigtige er, ja. at vi lever videre. Altså, vores indhold lever videre. Ja. Ja. Nå, vi skal til at slutte den her snak. Vi skal alle sammen hjem og have en samme konkurret. <laughs> eller så. Sådan noget. Tak, Anne Vitov, fordi du kiggede uh, chefredaktør på uh, Femina. Det, der er tilbage, er det. Ah, hvilket er rigtig meget. I ja, ja, naturligvis, men med. dog ikke i print. Nej, der lå ikke noget som helst uh, malice det. Uh, Prøv at høre, ja, han, ja. Ku -ku, han også gammel. Jo. Så han synes <laughs> ja. også, print er det rigtigt. Men han er jo velkommen. Det, skal, man skal... det er jo ikke en ekskluderende målgruppe, vi har. Vel? Nej, men heldig lykke med, med det hele. Også, tak. Du har også kaldt der feminist er i er, de er skam. år. Det er, er skam. Det er, er skam. <laughs> ja, vi også, jo ikke <laughs> jo. Også tak til dig, Rikital Stødtrup, chefredaktør, for et øh, medie, der stadig udkommer Jamen, på øh, print. Tak Ja, øh, Michael, vi er nået til, til vejs ende. Vi rundede også lige sammenkogte retter her til, til sidst. Det havde du ikke lige forventet, tror jeg. Det havde jeg ikke, mig. Uh, tusind tak, fordi du ville være min uh, gæstemedværd i dag. Jeg har været glad for, at du var med. Det har været en fornøjelse. Bestemt. Uh, også tak til lytterne for, at I hang på. Tak til uh, Alex Brøndbjerg, min faste producer. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup og har, som jeg plejer at sige, stærke planer om at vende tilbage med en ny udgave af Q K igen i næste uge.